Hej och välkommen till fjärde avsnittet av fredags frukost. Du har samtal ett. i kön. Beräknad väntetid: 25 minuter. Säger vi välkomna till er Lyssnare, jag Mikael Andén och Niklas Jörgner Sitter här och har en he Ett helt purt färskt avsnitt Redo för Er, er precis <laughs> Lyssnare, jag glömmer bort att vi har det ibland eh, Vad ska du prata om Niklas? Det ska handla om det fruktansvärda Detta som jag nu gimmar in på Det ska det naturligtvis Men också om annat Ja, kul där hör, där hör du Där hör jag själv så blir det lite risk action. Är man statt. Minka attackerar på plant. Ваше величество, det атакует по флангу. fattagi på Mm. Mm, nej, jag tror jag tror det är alla förutsättningar för att bli eh, kanske. en klassiker. En klassiker kanske. I alla fall det nyaste programmet vi har gjort hittills ja, där det, vi det är spelar. Men vi kör på och så ser vi vad vi hamnar någonstans. Mm. Läste du om Kent Kullander på fackförbundet Vision som på eget bevåg ska leva på kvinnolön i en månad? Ja, jag hörde någonting om, om det, ja. ja eh, han gör ju det för att belysa lönegapet mellan kvinnor och män. En hedervärd insats kan man tycka. Men hur hög lön har då Kent Kullander? Jo, citat, jag har en månadslön på runt 32 000 kronor och kommer alltså plocka undan 4 500 kronor när jag får lön. Slut, citat. Det är, gjort. det är strångt gjort. och eh, hedervärt. Stackaren ska alltså leva på 27 500 kronor i en hel månad. Och man hör ju flaxet dona av svenska folkets ögonlock som spärras upp i ett hysteriskt intresse. Hur ska det gå? Är det ens möjligt att leva på så lite pengar, framförallt för en man? Men vad händer då med pengarna som Kent inte tar ut i lön? Skänker han dem till en kvinna eller kanske till feministiskt initiativ? Nej. Kent svarar, citat, de lägger jag i ett kuvert som jag inte får röra just nu, men när månaden är slut går de tillbaka till min privata ekonomi, slut, citat. Då blir han alltså man igen. Så då han den. blir man igen. Ja. Och vilken hjälte han går ur den här kampen. som Han skänker alltså 14% av sin lön till sig själv om en månad. Eh, där hör vi ju skrapet från stolarna när Sveriges alla kvinnor reser sig och jublar över denna gest. Denna gärning och ställningstagande från Kent Kullander. Hoppas att detta ger ringar på vattnet, tänker man. Och vad hör vi? Jo, det är svallvågorna från Kent Kullanders magplask som slår över landets alla idioter som vill följa i hans fotspår. Först ut är Hans Forsberg, ordförande för Centerpartiet i Sundsvall. Han ska under den kommande veckan leva på 129 kronor om dagen, alltså minimibeloppet för vad en vuxen ensamstående person kan få i försörjningsstöd. Detta för att påvisa hur livet kan te sig för den som lever på bidrag i Sverige idag. Dessa pengar ska räcka till mat, kläder, hygien och förbrukningsartiklar, fritid och mobilabonnemang. Kläder har han ju förmodligen redan. Och om han inte är en varulv så gör han nog inte åt hygien- och förbrukningsartiklar i större mängder varje vecka. Och jag kan nästan ge mig fan på att han redan har betalt mobilräkningen den här månaden också. Det lämnar ju då kvar mat och fritid. Just det. Låt oss gissa att han inte springer på bio varje vecka och att hans gymkort kanske redan är betalt. Då är det endast maten kvar han ska betala och där är det högst troligt att han har en hel del både i kyl, frys och skafferi. Men vad är det då som inte räknas in i dessa 129 kronor om dagen? Jo, det är små saker såsom hyra, elräkningar, resor med mera. Det vill säga allt utom mat. 129 kronor om dagen, det blir i rundas längre 900 kronor på en vecka. Hans Forsberg kan alltså bara handla mat för 900 kronor under denna vecka då han ska leva som bidragstagare. Tungt, hasse! Jag tänkte bli nästa att haka på denna trend genom att leva som hemlös i ett dygn. Jag tänkte göra det genom att sova över hos en kompis. Jag tar med egna lakan. Ja du, flera personer, Niklas, inom mm. sjukvården och räddningstjänsten med mera har ju i veckan här nu vägrat att ställa upp och träffa Jimmy Åkesson när han har åkt runt och desperat försökt, försökt träffa folk inom, eh, ja. På flera platser där Jimmy Åkesson varit då så har det blivit starka protester på de här planerade arbetsplatsbesöken. Men eh, nu när Jimmy Åkesson kommer eh, komma till de här platserna så kommer det alltså inte att närvara någon eh, vid de här besöken från personalen. Och jag tycker det är väldigt beundransvärt. Jag tänker att fler borde bemöta Sverigedemokraterna på detta sätt. Och det finns faktiskt någon som vi kan dra lärdom av. Det är nämligen så att det finns en grupp människor som har stött på det här problemet förut med människor som med stolthet bär folkdräkter och har den dåliga smaken att bära både blått och gult på sig. Och eh, då pratar jag om Ryssland mm -hmm. eh, Låt mig förklara lite närmare Hur det är jag tänker här Året är 1709 Det stora nordiska kriget är i full gång Ryssarna, danskarna och sarsenspolackerna Har startat krig mot det svenska imperiet Det går dock bra för svenskarna Som fått samtliga parter att eh, dra sig ur kriget Eller ja, alla utom en Ryssland står fortfarande emot. Sverige inleder en kampanj för att krossa rysen, men allt går inte som planerat. Ryssland kör en viss, ni kan försöka ta vår mark, men om vi inte får ha den så får ni inte heller ha den. Eh, och bränner alltså ner alla sina städer och marker eh, runt omkring i eh, svenskarnas väg, vilket i sin tur leder till att eh, de inte får utan när de kommer fram och ser den nedbrunna staden så yttrar de bara hey! Det är så lätt här, det är när ett gäng ryssar på film skildrar den onda svenska armén i filmen slaget vid Poltava från 2007 i regi av Oleg Draskov eh, Hur som helst, de går och går men kommer liksom aldrig fram till någon dörr Eh, istället dör de av svält och elände och brist på mat Men så kommer de till slut utmattade, trötta, hungriga, sjuka eh, Fram till Poltava i nuvarande Ukraina Och vad stryk de får De blir flankade eh, Vi kan höra hur verkligt eh, Oleg Ryazkov skildrar Hur Karl XII får höra nyheten Erma Erstadt, människa får på flantor Varsågod, människa får ut på flantor Oj, har han oh. en svenskt påbror den här mannen? Ja, ah, helt, helt klart. En, <laughs> ähm, jag, jag, vet, jag, har, jag har inte riktigt fått reda på vem det är. Nej. Det, det, det kan vara så att det är Mikael Blom, Blomqvist. Tror jag inte. Mikael Lykvist. Nyqvist, ja. Det <laughs> kan vara så att det är Mikael Lykvist. Jag vet inte, jag ska låta det vara osagt. Men det han säger där är alltså att äh, fienden attackerar på flank. Men han får sedan i alla fall direkt ett, litet, ett till tips. <tips> Ni borde lämna striden. Karl XII eh, sårades och fick bäras ut på Bår. Och Karl Gustav Rensköld. Eh, han blev tillfångatagen. Det var han som var befälhavare i slaget. Och eh, en hyvens kille som redan 1682 beskrevs av Karl XI som en mycket lovande ung man. Eh, han blev sedan utbytt från ryskt. Från rysk fångenskap nio år senare efter det slaget Men det hör inte riktigt hit Det förslag som jag kommer med här Är att vi i orter runt om i Sverige Borde bete oss precis som när ryssarna såg svenskarna komma Om vi ser att, oj, Jimmy Åkesson är visst på väg till Kalmar För att hålla tal på Stortorget Men då tycker jag att vi gör så här Vi bränner ner Kalmar för kommer Jimmy Åkesson dit och ska börja bråka med oss om vem som får och inte får bo i Kalmar Då tycker jag att vi säger så här: nej men då får ingen bo i Kalmar Då bränner vi ner Kalmar, då tar vi bort Kalmar Så får ingen ha Kalmar, om du ska börja bråka om det Och så håller vi på och gör så från stad till stad Varenda stad som Jimmy kommer till Oj, här kommer Jimmy Åkesson in på Göteborgs centralstation Nej, det gör han inte, för det finns inte någon jävla Göteborg För Göteborg är borta det är bara att föreställa sig eh, hur trött han kommer bli av att resa runt på tåg misstänker jag att han kommer ta. Det är ju lättast att färdas så. Och hungrig kommer han bli. För SGS bistomat, då måste man ju liksom boka klockan tio dagen innan för att få någon. Och sen i alla fall när flera av dem har dött av antal svält och sjukdomar efter mycket tåg åkande runt om i hela Sverige så tycker jag att vi ställer oss enade vid... Eh, Ja, nu har vi inte vi nått Poltava, men vi har ett eh, Polsboda, eller mm. ja, det heter nog Polsboda egentligen, men jag säger Polsboda, eh, på fältet vid eh, Kärsvägen exempelvis. Där står vi, redo att möta dem. Och vad chockar de kommer bli eh, när de ser att... för fan, de var kvinnor! De är kvinnor. Ja, vi är alltså både män och kvinnor. Kvinnor, Kvinnorna i det här landet sitter inte hemma själva och tar hand om barnen eh, medan männen är på jobbet Utan vi är alltså båda där och slås oavsett kön, hudfärg eller sexuell läggning Och vad mycket stryk de kommer få när det tåget använder precis, precis bredvid kärlsvägen Det är precis vid fältet, det är alldeles utmärkt där eh, Jag tänker mig exempelvis att Björn Söder kan tänkas bli till tillfångatagen Uh, och sen när Sverigedemokraterna har fått stryk så att de till slut yttrar hey! går I går. I går. Så tar vi och spottar oss i näven och bygger upp Sverige igen Utan rasister För hellre bränner jag ner hela Sverige Så att ingen var det än att Sverigedemokraterna ska börja bestämma vem som får och inte får bo här och är aktuell med en ny långfilm baserad på en bok han skrev för länge sedan och jag tänker dröja lite vid de titlarna som han svänger sig med. Okay. Ibland så väljer han att bara stapla random substantiv på varandra tills titeln är klar. Till exempel Svalan, Katten, Rosen, Döden som ju lika gärna kunde heta Västen, Legot, Biffen, Mesen. Ibland tar han till för många ord som i fallen med till exempel Levande och Döda i Winsford som ju lika gärna kunde hetat Alla i Winsford. Eller Hur jag tillbringar mina dagar och nätter som ju givetvis borde hetat Hur jag tillbringar mina dygn. Sen finns det de fallen där han använder sig av det som inte hänt eller det som inte finns i fall som Människa utan hund som borde hetat Kort och gott Människa. Mm. <laughs> Eller Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö Med alternativa titlar som Ernst Rolf ramlade inte och slog sig på Falkenbergs camping Boken som han just nu är bioaktuell med Hör till den senare kategorin och heter alltså Och Piccadilly Circus ligger inte i Kumla Som ett exempel från den oerhört långa listan På saker som inte ligger i Kumla H Heter filmen? Filmen heter Och Piccadilly Circus ligger inte i Kumla Nej, är det, det, det är och sant det, det är en det en korrekt Jag behöver inte dubbelkolla det. Jag vet. Nej, det, jag kan inte garantera det. Jag, jag har i inte varit aldrig i varit i Kumla och Piccadilly Söker samtidigt. Så det ska Var det, det här Kumla här. som Penilla Wahlgren sjöng om? Um. Nej, jag vet inte. <laughs> <laughs> uh, filmen i alla fall har biopremiär idag. Och på affischen finns ett citat som lovordar filmen. Det går så här. Filmen går in i hjärtat. Vackert, sorgligt och obönhörligt. Vem tror du det är som har yttrat sig så om en film baserad på en bok av Håkan Nesser? Jag, jag, jag vet inte. Ja, det är Håkan Nesser själv. Ah, ja, det, det är klart det. Är. Han verkar onekligen vara en man som har mycket åsikter om sina verk. Och därför så har jag bjudit in honom hit till oss denna fredagsmorgon för att prata lite om hans verk. Vad trevligt. Välkommen till studion, Håkan Nesser. Sitter du bra? Jag fick trycka ihop mig lite för att få plats. Men det var inget större bekymmer. Eh, Okej, okay. eh, jag hoppas att det går bra ändå. Det kunde varit värre. Ja, ja eh, bara du trivs så är jag nöjd. Du ska inte vara orolig för min skull. Det har varit värre. Eh, ja, du antydde det. Men eh, vad skönt. Eh, vi har precis avhandlat dina bok, Hitler, Och det känns ju onekligen som att du är... Ja, hur ska jag säga? En eh, aning älgest. Så ända in i helvete älgest. Okej, och hur har det påverkat ditt liv? Vad är ett liv? Ja, eller kanske snarare din uppväxt. Vad fan är ett liv? Ja, jag menar bara att det måste ha påverkat din uppväxt om du nu inte var som alla andra. I helvete heller. Okej, ja, då, då ber jag om ursäkt. Det var verkligen inte meningen att göra dig upprörd. Det är så jävla fikt att ge sig på de som inte kan försvara sig. Ja, fast du kan väl ändå försvara dig. Du sitter ju här mitt emot mig. Sätt dig här en stund, är du snäll. Va? I ditt knä? Varför ska jag göra det? Du tycker inte om att prata om det. Det vet jag inte, men jag, jag förstår bara inte varför. Går det bra? Jag måste säga att det känns lite obekvämt. Man får lära sig att ta smällar. Ja, men vad, vad får jag utav det då? En utegrill och en tv-antänn. Mm, ja, okej. Ja, ja, okej. Vänta lite då. Det blir en hård sommar, pojk. Det är lika bra vi inriktar oss på det. Va? va? Eh, vad, vad sa du nu? Vet inte. Eh, du sa något om en hård sommar. Blunda. Blunda? Varför då? Du är stel i axlarna. Försök slappna av. Ja, men det känns ganska svårt att vara avslappnad i den här positionen, måste jag säga. Vad? Jag hör inte vad du säger. Jo, jag sa att det känns... Du kan inte tala rakt in i kroppen på mig på det där viset. Mm, alltså, nej, Håkan. Det här, det här är för konstigt. Jag sätter mig på min plats igen. Eh, dessutom måste jag säga att jag satt otroligt obekvämt. Erektion fick jag förstås. Men jag kontrollerar att den inte syntes särskilt mycket i mina luftiga badshorts. Eh, nej, den kanske inte syntes, men den kändes. Det tror jag också. Även om du försökte vara styv och sned och slingra dig både åt höger och vänster. Din spikfis. Ursäkta, vad kallar du mig? Pang. Här är det jag som bestämmer. Jävlarna namma. Va vad ska det betyda? Ingen aning. Ska vi återgå till det vi skulle prata om, nämligen dina boktitlar? Katten, Rosen, Svalan, Döden till exempel. Är det en bra titel tycker du? bra. Jag Tycker du det på riktigt? Har du inget bättre alternativ? Cancer, blinka, kärlek, knulla, döden. Eh, Okej, okay, då förstår jag. Eh... Jag vet inte varför jag berättar det här för dig. Nej, då, då är vi två. Har du något annat spännande på gång? På gång? Jo, så är det. Det är mycket på gång. Ja, eh, ja jag fattar. Precis. Vissa människor har det på det viset. Synd att det skulle vara just min farsa. Vad är det min farsa? Jag stoppade in honom mellan knulla och döden. Preliminärt. Och ja, hur reagerar på det då? Antingen blev han galen eller också blev han galen. Men han var snäll din pappa? Skitsnäll. Då var det väl synd att han blev galen? Skitsynd. Hur hanterade du det? Kaffe och kakor och lite sprit. Sen blev det som det blev. Hur blev det? Snart stod jag där med släggen i min hand. Pang. Det var bara att panga på. Pang. På den jäveln bara. Pang. Pang. Pang. Och så det där extra panget när den redan satt där. När den inte kunde komma längre in. Pang. Det är otroligt hur vissa saker kan finnas kvar. Uh, som som var då? Det där brunsvarta, intorkade kletet på ena sidan av slägghuvudet. Okej, okay, det känns som att vi kanske borde avrunda här lite grann. Ehm, ska du hitta på något kul i helgen? Det kan du hoppa på och sätta det på att jag ska. Okej, okay, inga detaljer där. inte. Ehm, har du något du vill tipsa vad lyssnare om? Kan man inte bli någonting annat kan man för fan se till att man blir en gentleman åtminstone. Tack ska du ha, Håkan Nesser. Ja, du. Kollar du på. Du brukar kolla på tv, Niklas. Ja, det är, som den här podden har visat ett antal gånger. Ett antal gånger. Eh, det var en grej som jag lärde märke till eh, sist du när jag kollade på tv. Mm, ja, du gjorde det i alla fall. Man blir ju både ledsen och förbannad, jag tycker jag att säga. det behövs en grov Jag tycker det är tråkigt man de Nej, det är stjäl stjäl tråkigt man Vad jämras det om Sverige? Jo, det är en lokal riksnyhet Så här är det Staten har tidigare krävt För att TV4 ska få Sändningstillstånd Så måste de Alltså enligt lag sända Lokala nyheter från lokala stationer då. Förslagsvis. Runt om i landet. Men så i förra veckan. Så fick de ett nytt sändningstillstånd. Eh, men på det stod det inte längre. Eh, Ni måste ha lokala nyheter. Utan där stod det mera. I don't care. Play Baywatch. Play whatever you want. <här> T-4 har alltså valt att. Eh, bara en vecka efter att de fick det beskedet eh, valt att lägga ner sina lokala nyhetsstationer runt om i hela landet. TV4 har alltså valt att sluta sända lokalnyheter eftersom de inte behöver göra det. An Ann Johansson, facklig företrädare eh, hos TV4, förklarar närmare. Det är alltså 140 journalister runt om i Sverige som kommer att försvinna. Och den bevakning som de har stått för kommer alltså... Inte att göra. Och... De jobb som alltså sägs upp på grund av att de jobben inte längre finns kommer alltså inte att göras. <laughs> eh, nej, nu är det alltså slut på lokalnyheter i Sverige. I eh, kommersiell tv i marknätet. Eh, och... Ingen kan förstå varför, för, Särskilt med tanke på att man förra året gjorde en vinst på 648 miljoner kronor. De gick ju med vinst. Jättemycket pengar gick de vinst med förra året. Och ingen kan förstå varför ett kommersiellt bolag som går med vinst inte skulle vilja satsa dem på sina kunder utan ta pengarna och gå vidare för att tjäna ännu mer pengar. Så nu Niklas, nu är det slut på tungt, proffsig statistiksammanställning från TV4 Skaraborg. Det var bara Gotland och Borgholm som hade fler kor i kommunen än Falköping enligt de senaste siffrorna från Jordbruksverket. Efter en kraftig minskning av kossor runt 2010 så verkar det nu alltså som om trenden håller på att vända. Oh, Ja, eller hur? Det, blir, det är slut på chockerande möten där folk stirrar döden <laughs> rakt i vita ögat. Jag kom och cyklar efter när jag skulle till jobbet och när jag kommer här, precis vid kant vid tallarna här, så står en älg. Och den börjar titta på mig. Och jag får, den börjar komma efter mig. Så jag får lägga min cykel här, och sen får jag springa upp och ställa mig bakom husknuten där. Och älgen efter stannar precis utanför här. Och där står vi nog i tre minuter. Jag tycker det är obehagligt att man känner sig otrygg i sitt. Ja, i sin trädgård för de står här och äter från träden och löven och tittar på oss precis som att det är de som bor här runt vi <skratt> ja. och det är alltså slut på skjutjärnsjournalistik som i TV4 Värmland när de ställer en klass mot väggen och ställer de här riktigt hårda tuffa frågorna som är det kul att jobba med en Ipad istället för papper och penna? Mm, det är jättekul Vad är det roligare då? Att det blir mycket roligare än när man jobbar på Ipad istället för på papper. Ja, men det är ju sant. Det är faktiskt sant. En Ipad kan göra så mycket mer än vad papper och penna mm. kan göra. Det beror på vad man har för papper och penna hemma. Men det, <laughs> de jag har kan inte göra mer än exempelvis en Ipad. Eh, men nu Niklas, nu är det så att folk är upprörda över det här. Att ett kommersiellt företag har valt att eh, fokusera sina pengar till mer vinstdrivande sidor som kanal. Folk är upprörda och hävdar nu att eh... Det här är en demokratifråga Alla ska känna sig delaktiga i det offentliga samtalet som medierna är Det är ingen bra mylla för, för demokrati, tvärtom för, för demokratins dödgrävare är det väldigt bra Demokratin är hotad Folk läser inte lokaltidningen längre och har alltså inte koll på samma sätt som när de blir matade med lokal-tvs inslag av den typen som vi lyssnade på tidigare Folk hävdar alltså att det är ett hot Emot demokratin Att vi längre inte kan se på tv Frågan är bara med tanke på den eh, Opinionsformning som har börjat ske I Sverige och i det politiska rummet De senaste tiden Så är ju frågan om Sverige Är en bättre plats Utan de här lokal tv-reportagen Och frågan är Om den verkligen är så mycket mer hotad Än vad den var innan De började sända, det vill säga 1987 Ja, det var alltså allt för eh, denna vecka eh, återigen vill eh, påminna er som lyssnar att eh, ni får hemskt gärna maila oss och det gör ni på, Niklas, vad är e-mailadressen? Oj, den är p sverigesinternet.se. Precis, ni hittar oss som vanligt på Sverigesinternet.se eller fredagsfrukost.sverigesinternet.se eller podcast.nu, då kan ni söka på oss i sökfältet, exempelvis Och ge oss fem stjärnor till exempel Får ni hemskt gärna göra, gör det gärna på iTunes också och berätta, om, berätta, berätta gärna för era vänner om att vi finns. Vi vet att ni är några stycken som lyssnar i alla fall. Vi tycker det är väldigt väldigt. Berätta roligt. för alla. Berätta för alla ni träffar, tycker jag. Okej, okay, alla, alla. Skrik gärna i trappkommandot. Ja. Sätt upp lappar. Var inte störa, bara, för då är det ingen som lyssnar. Nej, precis. Men sätt upp några i tvättstugan. Du som inte tog bort filtret, lyssna på fredagsfrukost. Ja, det är så bra. Hej! Hej!